24-минутният документален филм Централна Африка и руската мека сила на двама френски журналисти спечели наградата за разследваща журналистика на името на убитата в малата журналистка Дафна Каруана Галиция. Да чуем секунди от атмосферата на филма. Днес ние казваме ясно, подкрепяме Русия до последния ни дъх. Чуваме в скандиранията на демонстрантите в столицата на Централно-Африканската република. Инбанги. В Банги на хиляди мили от Киев тълпата развява руското знаме. Това е столицата на Централно-Африканската република, бивша френска колония. Русия беше нападната от Украина и трябваше да се отбранява твърди мъжът в кадър. Демонстрациите се водят от антифренска група, финансирана от Русия. Страната е разкъсвана от гражданска война от десетилетия. Миналата година избухват и кърлови сблъсъци и насилие. Правителството събира всички официални войскови части за отбрана в столицата. Защитавате страната, защитавате нацията. Не трябва да дадем нито сантиметър на бунтовниците. Заедно с армията на страната виждаме и бели мъже с маски. Според военно споразумение с Москва, хиляди руски войници пристигат в Централна Африканската република наемници, работещи за групировката Вагнер. Doing so. Армия в Сянка, която служи на Кремъл, без официално да признава това. На церемонията по връчване на наградата за това журналистическо разследване беше нашата новинарка Русина Петрова, която е в студиото и ще ни разкаже повече за наградата и за победителите. Добър ден, Русина! Добър ден! Карол Валади! И Клеман Дорума са носителите на тази годишната награда за журналистика на името на Дафна Каруана Галиция. Те са избрани от независимо жури, от 200 кандидати, от 27 страни членки на Европейския съюз, заради, както и ти каза, 24-минутният им документален филм «Централна Африка и руската мека сила». Той разкрива руското влияние в Централна Африканската република, пропагандата и влиянието на частното военно формирование «Вагнер». И Карол, и Клеман са кореспонденти в Африка и сътрудничат на френски международни медии. Те живеят там от няколко години, познават региона и проблемите му. Техният документален филм е своеобразно продължение на работата на трима техни руски колеги, убити докато разследват Вагнер. Убити на територията на Централно-Африканската република, впрочем. Да. А защо убити? Толкова ли е било опасно да се пише и говори за групировката Вагнер? Да, така изглежда, така свидетелстват. Вагнер е позната, както и ти отбеляза, като частна армия на Кремл, въоръжена от Русия. Тя стана известна още през 2014 година в Украина, когато техни членове се включиха в силите на проруските сепаратисти. След началото на войната на 24 февруари, те пак са там. Твърди се, че хиляди бойци на Вагнер се намират в Централноафриканската африканската република, Сирия, Либия, Судан и се намесват в конфликтите там, като засилват влиянието на Русия. Москва обаче ги определя като независима частна групировка. За БНР самият Влади разказа какво ги е накарало с колегата му да започнат разследването в Централно-Африканската република. Нека чуем. В края на 2020 година имаше голяма атака в столицата от бунтовническа група и тя беше отблъсната от сили, включително руски, които не бяха обикновени руски сили, а частно военно формирование, наречено Вагнер Груп. Тогава започнахме да проучваме групата, защото тя беше тайна. Опитахме се да я разследваме. Беше трудно, защото имаше натиски и заплахи срещу журналисти. Трима руски журналисти умряха, докато разследваха действията на Вагнер Груп в страната. Каква беше атмосферата по време на тази церемония, Русина? Настроението беше приповдигнато, но официалната церемония по награждаването в Европейския парламент в Страсбург присъстваше един от победителите, именно 33-годишният Валади. Неговият колега Клемандо Рома не успя да дойде, защото беше ангажиран служебно в Руанда но веднага публикува в инстаграм профила си снимки от церемонията и фрагменти от речта на Валади. А какво е значението на тази награда, която дава Европейския парламент? Според мен наградата има голямо символно значение. Тя се дава за изключителни журналистически постижения на името на Дафна Каруана Галиция и се връчва около годишнината от смъртта на малтийската журналистка. Тя беше убита на 16 октомври 2017 година при експлозия на кола-бомба. Нека да припомним всъщност коя е Дафне Каруана Галиция и защо е толкова важно отбелязването на това убийство на журналист, какъв е символът в запазването на памата на Дафне. Тя отразяваше теми свързани с корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство и връзките на малтийското правителство с тъй наречените досиета от Панама. Преди дни двама братия бяха признати за виновни и получиха по 40 години, 5 години след смърттай. Опасенията обаче са, че поръчителите на убийството, хората в Сянка, всъщност никога няма да бъдат заловени и осъдени. Всъщност кой продължава дейността на Дафне? Кой адвокатства за нейната памет? На първо място хората, които помнят нейната работа, която е била посветена на истината, както и Европейския съюз, който чреди награда на нейно име а, и с това се цели насърчаване на свободната журналистика. Победителите също така, освен признанието, получават и 20 000 евро парична награда. На церемонията по награждаването присъстваше синът на малтийската журналистка Матио Каруана Галиция. Той е много активен. Той участва и в конференция за медийната свобода и ролята на Европейския съюз, която всъщност имаше като повод наградата. В пламенна реч той призова Европейския съюз да защитава журналистите и коментира какво стои зад убийството на майка му. Нейното убийство е характерно и свързано с вид трансгранична корупция, която съществува в Европейския съюз. Случаят на майка ми е свързан с това, защото тя разследваше корупцията по високите етажи на властта, организираната престъпност, корупцията в енергийния сектор, което отвежда директно към нейното убийство. Не можем да пренебрегнем това, смятайки, че е само вид непоносимост към типа журналистика, която майка ми правеше, а е далеч отвъд това. Имаше ли официални лица и официално проявен ангажимент от страна на Европейския парламент към разследващата журналистика? Да, награждаването стана повод отново да се говори за защита на независимата журналистика. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, която също е малтийка, заяви, че институцията, която представлява, винаги ще стои зад истината и журналистите, които се осмалява да изрекат Дафна Каролана Галиция беше изключителен журналист, борец за демокрация. Целият и живот и всички разследвания, които правеше, бяха водени от един принцип да – Не изпълнява своя дълг, не заради ползите, които можеше да има, или това, което й е било удобно, или каквото хората са искали да чуят, а от това, което е било правилно. Заради тези основни принципи хората харесваха Дафна. С тази награда, посветена на нея, за изключителни журналистически постижения Европейският парламент изпраща силно послание, че ние винаги ще стоим на страната на търсещите истината, на страната на правосъдието и независимата журналистика. В центъра на малтийската столица Валета, точно срещу съдебната палата, е изграден кът за възпоменание, на който е поставена снимката на Дафна Каруана Галиция, обградена от светя и свещи, видя го с очите си това лято, когато посетих страната. Стимката е там, за да може непрекъснато да следи дали се въздава правосъдие в сградата, която е под нейното зорко наблюдение. Така тя напомня какво очакват гражданите на Малта, а и целият Европейски съюз от съдебната система. Какво е посланието на тази награда и на това събитие в Европарламента към Европа, а и към страни като нашата, където и двете неща, неща не изглеждат лесни? Нито да си разследваш журналист... Нито да се съблюдава върховенството на правото. Да си разследваш журналист наистина е трудно, в която и държава да си роден и да работиш. В това е убедение Карол Валади, който се обърна към журналистите, които търсят истината съследните окоръжителни думи. Никога да не се отказват, да продължават със своите разследвания, да бъдат много внимателни и да се предпазват колкото могат повече. Много важно е да излезе историята им, да кажат истината и да продължават да работят. Благодаря на Русина Петрова. Име, което познавате добре от новините на Хоризонт. Тя беше специален пратеник на националното ни радио в Страсбург. Участва в тази медийна конференция. И благодарение на нея отново в понеделник в предаването Хоризонт до обед ще чуем и нейният втори репортаж свързан с символните награди на Европейския парламент. В понеделник ще чуем повече за наградата на Европарламента на името на Андрей Сахаров, която като беше присъдена на украинския народ.